O dia 26 de março na história, 1772, foi criada a freguesia de São Francisco do Porto dos Casais, que deu origem à cidade de Porto Alegre. Essa é a data oficial da fundação da cidade. 1940, a polícia invadiu o jornal O Estado de São Paulo, acusando seus diretores de uma conspiração contra o Estado Novo. 1953, eclodiu em São Paulo a maior greve do governo do presidente Getúlio Vargas, que envolveu 300 mil operários. 1968. Os Estados Unidos retiraram do Brasil a ajuda militar de segurança por considerarem o país pronto para manter suas forças armadas. 1989. A Globo colocou no ar o Domingão do Faustão com Fausto Silva em uma tentativa de vencer Silvio Santos nas tardes de domingo. Esses são os fatos que fizeram o dia 26 de março entrar para a história. Tenham todos um bom dia.